Azte honetan, e, dugu fiskalak eskatu duela adur jokin eta oianen e, gartzelareldi horrein da e, preventiboa, ez? Ba, eskatu duela luzatzea kondenaren erdia arte. Horrek suposatzen du, ba, eta onartu da, e, gauzak ez badira aldatzen preventiboki egon daitezkela lau zei urte, eta gobernu berriarekin. orduan... Guk ez dugu ikusten aldaketarik. Hor dago baita ere, gure itzaropena, ea hurbiltzen diren etxera, ea kartzen dituzten iruñara, baina orain ez dago mugimendurik.